Подорож на поля боїв під Броди, а через тиждень до Києва. У неділю вранці хлопці посідали в автобуси і помандрували на гору Жбир біля села Ясенова. Ця гора має свою історію, яка варта свого власного історика. Її видно не дуже. З шосе на Львів. На цій горі студенти Львівського університету збудували 1991 року пам'ятник полеглим воїнам. Цей пам'ятник освятили 29 травня, і незабаром вночі хтось висадив його в повітря. Хто? Кожний знає, але виконавці цього темного діла не відважились оголосити це прилюдно, як це звичайно роблять виконавці ідеологічно вмотивованих терористичних актів. Тому незабаром студенти взялися за будову нового пам'ятника іншого і вищого. Перший був одностовповий, а новий запроектували подібним до тригометричної вежі, на триніжку. Очевидно, інфляція і капіталістичний досвід теж не ходять по загородами. І проектанти подали ціну набагато вищу за ціну на перший пам'ятник, на котрий вони виставили рахунок на око. Щось 4000 тисячі з гаком доларів, американських. Тепер пам'ятник мав би коштувати вже 25 тисяч доларів американських. І невідомо, чи з гаком і з яким. Таким чином дивізійники насипали гарну високу курган-могилу з хрестом. Але будівничі першого пам'ятника не здають так легко своїх будівельних позицій. До 50-річчя на горі Жбир дивізійники готувались довго і солідно. Вирішено було збудувати дорогу на гору, щоб легше було під'їздити автобусам і автомобілям. На це, як кажуть, пішло щось 4 тисячі доларів, американських. Після відправи і промов під могилою було загальне прийняття. Застосовуючи набуту в діаспорі практику, побратими з Америки вислали відповідну кількість пластикових веделок, ножів, тарілок, кухликів, щоб кожному догодити. Знаючи про це все, я нетерпляче чекав на закінчення всіх відправ і промов, про які не можна не згадати, бо дай одним словом. Проповідували священники. Промовляв голова Бродівської районної ради Роман Молодій, який віддав шану загиблим і побажав успіхів та справедливості від нашого незалежного уряду живим дивізійникам. Виступив полковник Роман Костюк з Києва. До панахиди співав торонський хор Бурлака, уже в братських уніформах. Виступали інші хори. Був навіть хор з Дрогобича. Можливо, що в атмосфері цькування, горе пропаганди, переслідування і перекручування правди протягом довгих років, не слід дивуватись, що тут і там чулося. Ми не були фашисти. Ми не воювали за Рейх і Гітлера. Я не кажу, що я не лікар чи адвокат. Часто взагалі не кажу, хто я є. Якщо мене не змушують в якомусь уряді називати свою професію, думав я, то чому при такій ювілейній нагоді нагадувати нам про те, ким ми не були? А може, так ліпше, між промовцями виступив голова станець з Америки Білан. Він відразу пояснив, що не вміє добре виступати. Це була правда але вибрав промову Петра над братською могилою з повісті Багряного «Огненне коло». Почав. Майбутні історики німецькі напишуть, що тут до останку, до загину, стояли німецькі солдати. Але то не буде правда. Доказом цього є оця братська могила, одна з нечисленних, що були і що ще будуть тут, по нас. Ураган її зрівняє землею. Нащадки її забудуть або й не знатимуть. Але це нічого не змінює. «Як ти туди потрапив зі своєю промовою?» – запитав я, помітивши, що до слова не допускали навіть більше хриб. Та я зразу підійшов до дівчини, що записували тих, хто має промовляти. Вона мене записала і викликала. Багряному належить визначне місце в літературі і політиці. Багряний – видатний поет і письменник. Як політик він заснував у діаспорі Українську радикально-демократичну партію. Перший сказав, що майбутнє України лежить у лавах комсомольців. На нього накидалися і навіть лаяли. А він був правий, бо хто проголосив незалежність України в 1991 році? Багряного повинні записати в Книгу національних пророків. Однак «Огненне коло» не зовсім пророче. Це контроверсійний твір. І прочитані вибрані уривки не дуже пророчі, тим більше на золотий дивізійний ювілей. Історики напишуть, що тут стояли німецькі солдати. Тепер дивізійників не називають фашистська тишкура, сволоч. Ось що розповів професор, що їхав після концерту у Львові додому в трамваї, в котрому сиділи три дивізійники у ветеранських уніформах. Якась жінка кинула на них понурим поглядом і не втерпіла. Ви в 44-му мордували людей. Чого ви сюди ще раз приїхали, щоб знову мордувати і стріляти? Дивізійники тихо і спокійно сиділи, не реагуючи на провокацію. Але весь трамвай загудів, мов роздражнені оси в своєму гнізді. Посипались на жінку вигуки, репліки, і вона на наступній зупинці, підібгавши хвоста, вийшла. У мас Львова і Києва було багато прихильних статей, репортажів про відзначення. Є, були і будуть негативні висвітлення, старі навики і переконання певних людей найчастіше ворожих до всього українського і національного. Вони не зникнуть скоро і без галасу. Та чи не так це було впродовж довгих століть?